Bismillahirrahmanirrahim. Wagalah Rasulullah SAW. Kata Syeikhul Habib Umar bin Sumed, "Bagi uli, serahnya kepada anak-anaknya; bagi orang-orangnya; bagi kategorinya. Syeikhul Habib Abdullah al-Haddad, "Pernah terjadi pada beliau itu semua. Orang-orang sampai hari ini berjalan di bawah berkatnya, atau seperti yang dikatakan. Saya mohon maaf Habib Umar bin Smed berkata. Ba'dul awliya sebagian aulia itu sirruh sirnya fi auladi di anak-anaknya diteruskan oleh anak-anaknya anaknya menjadi orang manfaat anaknya menjadi orang yang alim anaknya mujabud dakwah begitu wa fi awradih sebagian mereka sirnya di awradnya wirid-wiridnya Melakukan ini, subhanallah, bisa gobul, baca itu, ya, hajatnya, kesampaian, sirnya ada di wiridnya. Wabadahum fitasanefi, sebagian lagi ada di karangan-karangannya. Ikuti bimbingannya, baca kitabnya, dapat ilmu yang manfaat, bisa menjadi orang soleh, bisa sampai kepada Allah. Alhamdulillah haddad. Syekh Al Habib Abdullah Haddad, semuanya dapat. Di wiridnya ada sirnya, di anak-anaknya semuanya jadi aulia Allah dan juga di tasanifnya, karangan-karangan kitabnya juga ada sirnya, dapat semuanya. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, he? dan manusia sampai sekarang. Yasirun fi barakatih, semua dapat barokahnya beliau. Ha? semua dapat barokahnya. Yang baca wirdul latif, yang baca ratibul haddat, yang baca nazom sahih dinia risalatul muawana. Kemudian juga barokah anak-anaknya banyak menjadi cucu, anak cucunya juga banyak menjadi ha? jadi aulia Allah. jadi mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang demikian ya. Jadi mah habu haddatin komplit ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan luar biasa dari ilmu dari maqam dari wilayah semuanya dapat eh, semuanya dapat beliau Naam Ugal radhiyallahu anhu qala Umar al-Bar fi madh Sayyidina ba naqul nubuwwah la sabila ila halin wa innaman naqul wirasatun nubuwwah Al Habib Umar al-Bar mada Apakah kita menyatakan kenabian al haddad tidak? Tak mungkin. Sesempurna apapun beliau, tetap beliau menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada kenabian selain Nabi Muhammad. Nah, kalau ada orang kecik-kecik, tidak tahu ilmu, kemudian mengaku nabi. Nah, seperti al haddad itu pun tidak boleh ada seorang pun menyatakan beliau adalah nabi lihat karangan kitabnya, lihat wiridnya, lihat luas ilmunya, itu pun tidak ada satu pun yang boleh menyatakan beliau adalah seorang nabi. Tidak ada. Nabi sudah terkunci dah. Ha? Dengan سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Tapi beliau adalah benar-benar pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam yang luar biasa, ya? Memang sampai dikatakan Munculnya Abu Haddad ada di akhir zaman ini rahmah bagi al-muta akhirin Sebenarnya layaknya Abu Haddad ini hidup zamannya sahabat model itu. Ya ibadahnya, ya ilmunya, ya suluknya, akhlaknya layaknya zamannya sahabat Cuma ada memang dalam umat Muhammad ini Allah munculkan figur-figur seperti mereka para sahabat Rasulullah itu Walaupun tidak menjadi sahabat Tapi figur-figurnya model begitu hmm. Tapi dikatakan mereka Kalau seandainya Imam Wazali itu hidup zaman beliau Pasti Imam Wazali banyak menukil daripada beliau hmm. Pasti Imam Wazali banyak menukil daripada beliau Tapi Begitulah Subhanallah Rahmat Bagi mutakhirin Allah berikan rahmat Bagi mutakhirin Beliau dihidupkan ada di akhir zaman Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Mm, eh. Right. Qala radhiyallahu anhu: Manaki bi Abdullah al-Haddad fi kalami wa huwa qatarjam li nafsihi. Unzur ila tasafi bil fakr wal 'ajz wal inkisar fi ghasaidihi alladhi huwa min sya'nil kummal al-'arifin mithlu qawlihi: Qad tahaqaqtu bi 'ajzi wa khudu'i wa inkisari ila akhiriha. Haddad ini kamu bisa lihat Daripada ucapannya kamu bisa melihat siapa beliau hmm? Jadi sebenarnya Beliau sudah mengisyaratkan tentang manakib beliau sendiri dalam ucapannya Dan ucapan-ucapan itu tidak mungkin akan diucapkan Kecuali orang sempurna daripada para ulia Allah Wali yang sempurna bukan wali biasa Wali sempurna berarti wali yang kelas tinggi Teras atas Coba dalam gosidah-gosidahnya ya. Gatikafani ilmu Rabbi min su'ali waktiari fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari wali hadas sirri ad'u fi yasari wa'asari ana abdun sara fakhri, dimna fakri wattirari Gatikafani ilmu Rabbi cukup bagiku ilmu Tuhanku. Min su'ali wa daripada permohonanku dan usahaku. Allah itu Maha Tahu. Enteng enggak minta Allah tahu apa yang kamu perlukan. Allah itu Maha Tahu. Kamu usaha apapun Allah mau tahu, Maha Tahu apa yang kamu harapkan. Terus apa perlunya minta? Apa perlunya ikhtiar? Kalau Allah Maha Tahu toh. Ya Allah. Masuk ke surga Allah tahu. Ini tidak minta, ini sebutkan Allah Maha tahu. Tapi kenapa? Kok masih berdoa? Fadu'a ibatihali, syahidunli, biftigori. Doaku, permohonanku itu adalah menjadi saksi bahwa aku hamba yang pasti memerlukan Tuhan, memerlukan bantuan Tuhan. Eh, ini. Bukan karena aku ingat Tuhan atau Tuhan tak tahu keperluanku sehingga aku mohon macam-macam sama Allah. Enggak, bukan itu. Aku usaha, aku belajar. Aku itu bukan karena Allah tidak mengetahui atau tidak mampu memberi tanpa usahaku. Tidak. Tapi itu semuanya adalah untuk membuktikan aku ini hamba yang perlu denganMu ya Allah. Hamba-hamba yang selalu mengharapkan darimu ya Allah. Wali Hadassir. Karena menjadi hamba yang selalu perlu, doa itu sebagai saksi, daripada hamba yang selalu memerlukan bantuannya. Aku memohon kepada Allah. Fiyasari wa asari, baik dalam kesenanganku maupun kesusahanku. Tidak mengenai susah, minta. Enggak. Senang juga minta sama Allah. Kenapa? Walaupun senang, aku masih perlu kepada Tuhanku. Susah juga perlu kepada Tuhanku Kaya juga perlu kepada Tuhanku Kerana itu aku selalu berdoa kepada Allah Sampai Ketahagaktu bi'adzi wa khudu'i Wangki sehari Benar-benar Aku menyatakan Tidak mampu Aku khudu' Aku pasrah Hatiku sudah Lebur Dengan Tuhanku, udah enggak punya apa-apa aku ini seakan-akan begitu. Alhasil. Kalimat-kalimat yang demikian ini bukanlah diucapkan oleh orang-orang yang biasa, tapi ini orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dan dalam peringkat yang sempurna. Hah? Dalam peringkat yang sempurna. Nah, itu Bul Haddad ini dikatakan Qudbul Irsyad. Hah? Goodul Irsyad karena bimbingan-bimbingan beliau tadi itu luar biasa. Jadi gugut itu macam-macam. Halnya aulia itu macam-macam. Ada yang keunggulannya pada kitabnya, bimbingannya. Ah itulah Abdul Haddad. Goodul Irsyad. Ya. Ada yang karena perasaan cintanya seperti Habib Ali itu katakan Goodbil Mali. Penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW Macam-macam nah, Dijuluki mereka tadi itu nah, Jadi keunggulan-keunggulan para ulia ada Yang sempurna Semua keunggulan terkumpul pada Senang Muhammad dan Abdillah Jadi para ulia Allah itu Mereka Mengambil sebagian Daripada Kesempurnaan Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, ada dalam dakwahnya, ada dalam ucapannya, luar biasa kalau ngomong wah orang betul-betul terbuka hatinya, ini mengambil sirnya dari ucapan ngambil daripada Rasulullah gitu. Ada yang kelihatan mukanya, kelihatan aja mukanya banyak orang yang bertobat gitu. Ini dari wajahnya Rasulullah. Ya. ada yang dengan akhlaknya, dengan zuhudnya, dengan ibadahnya ngambil-ngambil begitu. Wa <tuh> kullu hum min Rasulillahi multamisan ghal famnal bahri aw rashfan minad diami mereka tadi itu ibarat mengambil daripada lautan Rasulullah. Ha? Nah, kesempurnaan pada Rasulullah yo ya wajahnya yo bahasanya yo ya akhlaknya zuhudnya semuanya pada Rasulullah sempurna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Naam. Nah Karena itu ashlafuna itu pesannya itu kalau dahulu baca kitab Imam Ghazali Lalu, baca kitab Muhammad Wazali. Semuanya, papasik Muhammad Wazali. Setelah Al-Hadad, baca kitab Al Muhammad Wazali dan Kutubul Hadad. Ya. Dan kitabnya Al-Hadad. Sebelum Al-Hadad, semuanya mengisyaratkan baca kitab Muhammad Wazali. Kutubul Hadad, ya. itu kitab yang bermanfaat. Semuanya mengisyaratkan ke sana. Tidak nah, ada salaf yang menyanyikan yang tidak mendukung dalam baca kitab Muhammad Wazali tidak ada. Setelah Alhamdulillah Wahadad, tambah lagi, baca kitab Muhammad Wazali dan kitab Muhammad Wazali. Karena dalam kitab Muhammad Wazali itu ada manfaat-manfaat yang tidak ada dalam kitab Muhammad Wazali. Ada keterangan-keterangan yang tidak disebutkan dalam kitab Imam imam Wazali. Nah, kerana itu, mudah-mudahan insyaAllah kita dapat barakah beliau. Ya. Wallah alam.